Allahumma fakkihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, para pemirsa, kaum dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas limpahan nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan seluruh karunia kebaikan kemuliaan yang dicurahkan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhatul iman, rahimakumullah jami'an para pendengar, razaqakumullah di mana saja antum berada. Kita kembali melanjutkan pembahasan Kajian kita tentang akidah Ahli sunnati wal jamaah, Firqatin najiyah, golongan yang selamat Ahli sunnati wal jamaah Yang setia mengikuti Akidah Rasulullah Yang diwariskan oleh Para sahabat pada tabi'in Tabi'in pada tabi' tabi'in Begitu seterusnya Ya, bagaikan mata rantai yang tidak terputus Sampai detik ini Kita mengetahui, mempelajari mengkaji untuk diyakini diikuti dan diamalkan akidah yang merupakan modal kehidupan kita akidah yang merupakan modal kita untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala ikhwata'l-iman para pemirsa rahimakumullah sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahawa agama Allah Azza azawajallah agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Azza azawajal agama yang telah mencakup seluruh aspek kehidupan baik hubungan pada Allah hubungan pada diri sendiri dan sama manusia kepada Allah tentang masalah akidah masalah keyakinan ya, dan secara spesifik tentang sifat-sifat Allah tentang nama-nama Allah Ta'ala, ta dan hal-hal yang lain nah akidah yang telah sempurna itu itulah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. itu diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah dan itulah yang kita yakini ke Muslimin yang diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang Allah selamatkan dia dari mengikuti berbagai pemikiran-pemikiran sempalan dan akidah-akidah yang sesat yang menisbatkan diri kepada Islam atau kepada ahli sunnah tigual jama'ah seperti mengingkari sifat-sifat Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk nah Sebelumnya, al Imam Jaafar al-Tahawi, rahimahullah, telah menjelaskan bahawa ahli Sunnah wal Jamaah itu mereka yang selamat dari pemikiran tashbih yang menyerupakan Allah atau sifat Allah dengan makhluk, ya seperti pengikut, ya kelompok pengikut Daud al-Jawari bin yang sejenisnya, ya yang menyerupakan Allah dan sifatnya pada makhluk atau kaum ta'til yang mengingkari sifat Allah yang pendahulunya adalah Jahmiyah. Jadi pemikiran Jahmiyah nisbatkan kepada Jahm bin Shafwan yang pemikiran tersebut diambil oleh Jaham dari Ja'ad bin Dirham. Ya. Ja'ad bin Dirham mengambilnya dari kaum Sabi'ah kaum filsafat. Ya, kaum filsafat yang juga di kaum Yahudi yang memiliki korelasi dengan Labib bin Asam yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah uh, secara global, ya uh, rentatan atau rantai ya, pemikiran kaum Jahmiyah. Nah, Jahmiyah, Jahmin Sofwan adalah pencetus pertama taatil yang mengingkari sifat Allah kemudian pemikirannya dikembangkan oleh setelah itu kaum Mu'atazilah na'am kaum Mu'atazilah dan di zaman imam Abu Sa'id Ad-Darimi tokoh sentral mereka itu Bashir Marisi ya itu yang dibantah oleh beliau dalam kitab beliau Naqdu Taksis oh, Naq Al-Marisi Naqala Al-Bisir Al-Marisi atau dikenal dengan bantahan imam Uh, Ad-Darimi Abu Utsman Ad-Darimi Sa'id bin Utsman Ad-Darimi terhadap bis al Itu pemikiran yang diadopsi oleh Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, pemikiran tersebut itu pula yang diadopsi oleh pemikir Al-Ahlul Kalam yang lainnya seperti Asy'ariyah, Maturidiyah yang Maturidiyah dan yang, la yang lain-lainnya yang terjatuh ke dalam ta'til. Kendati dalam sebagian sifat. Tidak secara keseluruhan. Nah, itu itulah taktil, lah. Itulah sumber pemikirannya. Bukan dari akidat Rasul. Bukan dari akidat para sahabat. Bukan dari akidat para imam yang empat. Imam Abu Hanifa. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam uh, Ahmad bin Hanbal. Semuanya imam Ahli Sunnah. Yeah. Yang meyakini seluruh sifat Allah yang meyakini Allah berada di atas arash ya maka barang siapa yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i ya atau Imam-Imam yang lain bahawa mereka mengingkari Allah di atas arash ialah kedustaan kedustaan yang diketahui oleh setiap orang yang mengenal Imam Syafi'i yang mengenal aqidah Imam Syafi'i dan mengenal aqidah para Imam madzhab al arbaah siapapun yang mengatakan ya, bahawa Imam Syafi'i mengingkari Allah berada di atas syarat sehingga huwa kathib atau kathab dusta, berdusta atas nama Imam Syafi'i Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan akhir seperti itu dan itu dibuktikan oleh murid-murid beliau yang menulis aqidah al seperti Imam al Humaidi dalam kitab usul sunnah dan Imam Al-Muzani murid senior yang spesial sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada Al-Muzani Al-Muzani anta nasiru madhhabi kun kauna pembela ya pejuang mazhabku mazhab apa akidah dan juga mazhab fikih Imam Ahmad murid Imam Syafi'i ya dan perkataan-perkataan Imam Syafi'i serta ulama Syafi'iyah ya semuanya menjelaskan bahwa akidat imam mereka meyakini Allah fissaba ya istawa ala arsih maka kembali saya sampaikan bahawa yang mengatakan bahawa Imam Syafi'i mengingkari keberadaan Allah di atas syaras dia telah berdusta dia telah berdusta atas nama Imam Syafi'i telah berbohong atas nama Imam Syafi'i maka kita menuntut mana riwayat yang menjelaskan bahawa Imam Syafi'i mengatakan Allah ada tempat-tempat wujudun -tempat. bila makan kata mereka, ada tempat-tempat tidak satu pun tidak terdapat dalam kitab Al-Risala Al-Imam Syafi'i atau kitab Al-Um atau kitab-kitab yang lain atau Muqtasar Al-Muzani kemudian dalam akhidatulis Al-Muzani, Syarhus Sunnah Usul as Sunnah Imam al Humaidi murid-murid beliau semua, Ahmad bin Hamal murid Imam Syafi'i kemudian di-nukil oleh setelah itu Imam Khuzaimah dan Imam-Imam yang lain ya ulama ahli Sunnah, ya bahkan seluruh ulama ahli Sunnah yang menulis aqidah saya katakan seluruh ulama ahli Sunnah yang menulis aqidah ahli Sunnah, aqidah saffu as Salih, Ashabul Sahabul Hadis, ya dan banyak sekali baik eh, dari kelangan atau lintas, uh, lintas madhab dan secara khusus ulama' syafi'iyah ya yeah. yang ditulis, yani ditulis oleh Imam al Khuzaimah dalam kitab At-Tawheed yang ditulis oleh Imam Abu Sa'id dari Al-Syafi'i yang pemikiran Jahmiyah menggari sifat arat al Jahmiyah arat al-abisr marisi ya yang ditulis oleh ala Imam Al-Ajurri dalam kitab syariah Yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai. Syar'usul itikad Ahli Sunnah wal-Jamaah. Yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Ismail al-Shafi'i. Ya. Itikad Ahli Sunnah wal-Jamaah. Yang ditulis oleh Imam Abu Uthman al-Sabuni. Aqidatul Salak wa Ashabul Hadith. Ya. Yang ditulis oleh Imam Ibu Al-Qasim ya? Al-Taymi Al-Asbahani Al-Hujjah Shibayani Al-Mahajjah Ya Dan yang lain-lainnya Yang ditulis oleh para ulama Tentang aqidah Ahli Sunnati Wal-Jamaah Yang ditulis oleh Imam Ya Al-Zanjani Al-Shafi'i yang ditulis oleh Imam Abu'l-Hasan al Al-Karaji Al-Shafi'i dan ulama-ulama al-Sunnah yang lainnya yang tidak akan mungkin bisa disebutkan satu per satu dalam pembahasan kita di pagi yang penuh berkah ini. Semua ya menisbatkan atau menukil perkataan ulama Salaf, ulama madhahib al-arba'ah dan sebelumnya Cerita tentang masalah sifat Allah Ta'ala ta semua sepakat, ya, yeah. bahawa imam yang empat tersebut mengatakan Allah berada di atas alam, tidak pernah mengatakan mewujud bila makan, dia ada tanpa tempat. Ini aqidah Jahmiyah, bukan aqidah al Alisurah, dan bukan pula aqidah Abu hasan Al Ashari, dan tidak pula aqidah yang, ya, yeah, uh, pendahulunya memerlukan sumber pemikiran dia yaitu Al-Kullabiyyah ya. dan tidak pula akidah pendahulu Asyairah Al-Baqillani Bunuh Fawrak dan yang lainnya ya. itu akidah Ahlul Kalam Al-Jahmiyah yang menisbatkannya kepada Asyairah di kalangan Mutaakhirin ada nah, adapun mereka yang mengikuti Abu'l-Hasan Al-Ash'arih dalam kitab al ibana war risalah ila ahli al-thagr ini kalau كده كده menjitulis di akhir akhir ya kehidupan beliau itu menetapkan ya semua sifat Allah tabaraka wa taala itu bukti silakan dibaca mempunyai semangat mencari kebenaran buka kita-kita mereka ya tapi kalau hanya muqallid fanatik dan taklid buta ya jangankan kita para ulama Al-Qur'an Jangankan kitab para ulama yang itu bisa salah bisa benar. Manusia. Ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi yang ma'sum tidak diyakini. Segadakan. Ya. Jangankan ya, membaca kitab para ulama yang begitu banyak menulis akidatus salaf. Ya, bukan kitab ahlul kalam. Ya. Yang menuki ijma' tentu ijma' akidah ahlul kalam bukan ijma' ahli sunnati wal jamaah ya. jangankan kitab tersebut alquran ya dan hadis nabi yang penuh dengan dalil-dalil yang menetapkan ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala Allah fi sama'i ala fawq ya istawa 'alal ars maha tinggi Sampai sebagian ulama' menukil bahawa Di antara salah seorang atau sebagian dari uh, Ulama besar dari kalangan syafi'i Mengatakan fil-Quran Ya, akshar Atau alfudalilin Atau akshar Ala anna Allah Ya'ani fauqa arshi Atau fauqa khalki Nah Demikian Al-Quran maka okay, ikhlatul iman faham se-rahimakumullah aqidatul ta'til ta sebagaimana kata imam Abu Ja'far al-Tahawi ahli sunnah baina tashbih wata'til ta ya yeah. ahli sunnah baina tashbih wata'til ta antar pemikiran sakti musyabihah yang mengatakan ya yeah, Allah serupa dengan makhluk sifatnya yang yeah, menyerupakan sifat Allah Tatkala mereka membaca yadullah fauqaidih mereka katakan tangannya seperti tangan manusia ya yeah. Walitusna ala aini itu matam Allah memiliki mata Allah turun ke langit bumi seperti gam malam terakhir hadis mutawatir ya bahkan ya hadis menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Istiwa alal al'asy semua mereka imani karena Allah yang mengatakan mereka Allah yang menisbatkan mereka tidak akan ber logika, beranalogi merekayasa, ya mengkhayal, kalau seandainya ditetapkan siapa, berarti musyabihah musyabihah berarti batil, lehisa kami felesyik begitu logikanya, ya subhanallah kita tuntut kita mengatakan siapa diantara ulama ahli sunnah yang mengatakan bahawa bila ditetapkan sifat sebagaimana lahirnya ar-Rahman ala arsyistawa Nah, aamintum man fis sama' min Allah yang maha tinggi dalam banyak ayat dan hadis. Ya. Yeah. Siapa yang mengatakan tatkala ditetapkan sifat tersebut berarti itu mentashbih? Ya. Yeah. Tidak ada. Bahkan ulama salaf sepakat barang siapa Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya itu telah kufur. Itulah akidah as-sunnah. Nah. Ironinya mengaku ahli sunnah dan menisbatkan orang-orang yang menisbatkan diri kepada akidah salafus saleh yang menetapkan semua sifat sebagai musyabbihah. Ini adalah kedustaan. Ya. Kedustaan yang luar biasa. Oleh kerana itu ikhwatal iman, ya, ahli sunnah hanya mengimani apa ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al Imam Abu Jabar Tahawi ingin membantah, menjelaskan kebatilan akidah kaum syabihah atau mujassima ya. Dan mu'attilah. Yang kedua akidah tersebut juga telah dibantah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah membantahnya telah menjelaskan kebatilannya laissa kamisili syai' ini bantan terhadap musyabbiha wahua sami'ul basir bantan terhadap al-muabdilah laissa kamisili syai' tidak ada yang menyerupai berarti menjelaskan kebatilan akidah musyabbiha wahua sami'ul basir menetapkan sifat berarti bantan terhadap yang mengingkari sifat al-jahmiyah al-muabdilah maka kembali dikatakan yang mengingkari ketinggian Allah di atas al-akidah jahmiyah bukan al akidah alis sunnati wal jemaah dan uh, data ya tentang hal itu dalam kitab-kitab para ulama' dan kitab-kitab pemikiran ya sungguh data yang palit dan data yang banyak sekali menjelaskan tentang hal itu taib kemudian kata Imam Mujafar al-Tahawi, rahimahullah akidah ahli sunnah ya, agama Islam diakini ya, alai sunnati wal jama'ah baynal jabri wal qadr baynal jabri wal qadr dan juga ya, akidah ahli sunnah mereka berada pertengahan antara pandangan Jabariyah dan qadriya wa baynal amni wal iyasi juga pertengahan antara rasa aman ya, dari az azab Allah dengan rasa puas uh, uh, afwan, dengan rasa putus asa dari rahmat Allah al-iyas al-amnu wal-iyas al-amn merasa aman ya merasa aman dari azab Allah kemudian berputus asa dari rahmat Allah beliau menjelaskan bahawa akidah al-sunnati wal-jama'ah akidah yang selamat dari pemikiran kaum Jabariyah dan aqidah yang selamat dari pemikiran kaum Qadariyah, Jabariyah, ya disebutkan kepada Jabar, yaitu terpaksa. Artinya mereka meyakini bahawa makhluk ini terpaksa, tidak ada punya pilihan sama sekali, tidak punya keinginan, tidak punya kekuatan, ya terpaksa. Semua yang terjadi ini, yaitu terpaksa itu ya perbuatan Allah dia tidak punya pilihan sama sekali perumpamaannya seperti ya daunan yang jatuh dari pohon ya atau batu yang jatuh dari puncak gunung ya. ya jatuh batu tidak ingin jatuh daun tidak ingin gugur atau tiupan angin ya jadi terpaksa kata mereka Ini Jabaria, jelas ini akidah yang batil, yang dijelaskan oleh dalil dan juga akal yang sehat dan realita kehidupan manusia dalil amakul menjelaskan, ya Allah menisbatkan perbuatan kepada hambanya menisbatkan ya Masya'ah, ya manusia punya pilihan kuamatasyauun ila insyaallah. Jadi ada hasiah kehendak dan manusia juga punya kemampuan. Nah. Kemudian kita melihat juga dalam perbuatan dan realita kehidupan untuk melakukan sesuatu. Ya, pekerjaan dan aktivitas kita memiliki pilihan. Ya. Kita memiliki kekuatan dan berusaha. Kita bisa berjalan, kita bisa datang suatu tempat, kita bisa melakukan kerana Allah memberikan kepada kita kudrah, nah kemampuan dan juga kehendak, maka kita memilih bila kita hadapkan dua pilihan kita akan memilih mana yang bermanfaat dan baik berarti punya pilihan tidak ada yang terpaksa Allah tidak memaksa hambanya Allah jelaskan, ini jalan kebaikan ini jalan kejelekan diberi pilihan, diberi isya'a iradah, masyia'a Maka mereka melakukan sesuai pilihan tersebut Tapi ingat Pilihan tersebut Tentunya semua di bawah kekuasaan kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala Wa matashya'unah ilaiya insya'Allah Rabbul Alamin Nah Tidaklah kalian menghendaki sesuatu Dan kita bisa mendapatkannya Ya Dalam urusan dunia Kalau urusan akhirat Maka kecuali bila Allah menghendaki Taib kemudian dan qadar itu disebabkan kepada sekte qadariyah yang mengingkari qadar maksud di sini adalah baik qadar ya sekte yang pertama pendahulu qadariyah yang mengingkari ilmu dan kitabah jadi Allah tidak mengetahui dan tidak menulis di lauhul mahfuz ya sementara akidah ahli sunnah tiada, tiada yang oh, tidak ada yang terjadi tiba-tiba atau begitu saja semua dengan takdir Allah Allah ketahui Ditulis dalam mahfub Kemudian terjadi dengan izin Allah nah. Atau qadariyah ya, Sekta yang kedua Yang eh, diadopsi oleh kaum mu'atazilah Yang mereka dikali sekarang dengan qadariyah Pemikiran qadariyah Dalam masalah takdir Jadi mu'atazilah ini Lintas pemikiran tentunya Jadi mengambil sampah-sampah pemikiran tadi Itu yang diambil seperti ahlul kalam, ahlul bidah yang lainnya Jadi sampah-sampah pemikiran itu Itu diadopsi, daur ulang lagi Jadikan sebagai pemikiran na'akidah Ya Taib Jadi Dalam masalah Sifat mu'atazilah jahmiyah Jadi begitu Dia warna-warni Nah, Jadi akidah, gaduh-gaduh dan warna-warni Campur semua Dia. Nah Berarti sesuai dengan akalnya di terima. Baik. Jadi inkari sifat tadi dah jelaskan, ya. Mu'tazilah iaitu Jahmiyah dalam masalah sifat. Dalam masalah qadar ya qadariyah. Mereka mengatakan, "Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, tapi kecuali perbuatan manusia. Perbuatan manusia ciptaan dia. Tidak ada kaitannya dengan kehendak dan kehendak Allah." Ya, begitu jadi manusia ciptaan Allah tapi perbuatan ciptaan manusia ini jelas adalah mengingkari takdir ini maksud pengingkaran mereka dan ahli sunnah sepakat semua buah manusia dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Wallahu khalaqakum wa matamalun Khalaqa, khalaqakum wa matamalun nah. inna Allah sani'u aw sani'u kulli san'atin khaliku kulli san'atin wa san'atah dalam hadis seperti itu. Allah khalaqaku menciptakan wama ta'amalu dan apa yang lain kerjakan. Allah yang menciptakan pelaku dan perbuatannya. Nakidali sunnah. Allah khaliku kulli syait mencekup manusia dan perbuatannya. Nah. Taib. Jadi, alih sunnahi wal jamaah mengimani tentang takdir bahawa Allah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu diciptakan sedengan ya ilmu Allah, yang telah tertulis oleh ilmu dan sedengan kehendak Allah Taala yang masuk dalam semua ya, semua. Inna kulla shayin bi segala sesuatu dengan takdir. Inna, namm, kala inna kulla shayin Inna kulla shayin خالقته بقدر نعم dengan takdir. Telada ada kentuannya. Jadi tidak akan mungkin terjadi tiba-tiba saja. Tapi kita tidak mengerti apa yang tertulis di doa Mahfub, kecuali bila itu terjadi. Seperti yang kita jalani, sesuai dengan putaran roda kehidupan. ya Seperti itu. Itu secara global tentang maksud perkataan Imam Abu Ja'far Al-Tahawih, Baina Al-Jabah wal Qadar. Nah, jadi kita punya pilihan, punya kekuatan, dan tidak terpaksa tapi tentunya per. Makanya perbuatan kita diserahkan pada diri kita. Yang sholat, ya manusia tadi. Yang berpuas yang haji. Bukan Allah yang sholat. Ya. Tapi semua hal itu tidak akan terlaksana dengan izin Allah. Wa ma tasyauna illa ayya Allah ayyashallah rabbul alamin. Baik. Tidaklah ya terjadi. Ayat sebelumnya, "Man syaa'am minkum yastaqim." Ya bagi siapa di antara kalian yang, yang istiqamah tapi mungkinkah di istiqamah ya secara sendirian dan arjan tidak ada bimbingan dari Allah dan dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin wama tasyauna liman syaa'a minkum an wama tasyauna illa yashaa Allah rabbul alamin طيب ده انت لقد جلaskan pembahasan yang dalam pembahasan masalah takdir dalam kitab akidah tahawiyah ini kemudian Uh, Wabain al-amni wal Mereka selalu berada Tengah ya, pertengahan Di antara uh, Al-amn Yaitu Merasa aman, maksudnya Ada sekte Yang mereka Ya Tidak meyakini ada Pengaruh efek dari perbuatan dosa Terhadap ya, keimanannya dia merasa aman-aman saja Ini pengaruh dari Pemikiran al-murjiah Yang meyakini bahawa Iman itu keyakinan saja Kau dah yakin? Ya sudah, selesai Perbuatan dia Baik perkataan dan Perbuatan Yang jelek tidak akan mempengaruhi iman Yang baik tidak akan menambah iman Sudah, tetap Jadi merasa aman-aman saja dia dari azab Allah Maka dia berbuat dosa Ya Meninggalkan ketaatan Berbuat dosa penting aman Ini Al-amnu Itu maksudnya Merasa aman Ini pemikiran Sekte Al-Murjiah Ya Kemudian Wal-iyas Iaitu putus asa Dan ini adalah Hasil pemikiran dari kaum khawarij al-wa'idiyyah ya, lawan dari al-murji'ah ya. karena mereka mengatakan bahawa barang siapa yang berbuat suatu kejahatan dia kafir karena iman itu enggak terbagi-bagi kepada cabang-cabang yang banyak hanya satu bagian ya kalau dah ditinggalkan berarti ya, sirna semuanya Nah, ini pemikiran khawarij. Jadi mereka menanamkan akidah pesimisme dalam hidup. Nah. Jadi kalau manusia pesimis, karena kalau berbuat dosa sudah kafir. Di dunia kafir, di akhirat neraka, kekal selama-lamanya. Maka mereka mengingkari syafaat. Ini rentetannya. Kenapa syafaat diingkari? Karena kalau diimani artinya akan bertentangan dengan akidah mereka. Lihat, akidah yang batil, satu pelajaran bagi kita bahwa pemikiran akidah yang batil itu akan menimbulkan akidah yang batil lainnya. Menimbulkan kebatilan yang lainnya. Nah, sebagai contoh ya, tadi kita sebutkan tatkala mereka memiliki pemikiran yang negatif tentang Allah. Ya, tasybih kalau Allah diserupakan, kalau ditetapkan sifat, ini pemikirannya, kalau ditetapkan sifat, berarti tashbih, menyerupai makhluk. Kena dalam benak pikiran mereka, yang ada ya seperti makhluk atau sifat makhluk, ada tangan, ada mata, ada kaki, seperti itu. Itu dipahami, nah ini pemikiran. Sebagian ulama mengatakan inilah najis tashbih yang mengotori pemikiran mereka akdar wa najasat at-tashbih. Lawasat qulubahum wa afkarahum. Begitu sebagai ungkapan para ulama. Ya, noda dan najisnya tashbih itu telah menodai pemikiran dan hati mereka. Fa ladat at-ta'til, maka melahirkan ya. Pemikiran ta'til mengingkari sifat. Lihat. Lalu menimbulkan apa lagi? Di takwil. Enggak bisa terus terang mengingkarinya di ta'wil diselewengkan maknanya yang hakikatnya penolakan terhadap makna ayat-ayat dan hadis secara halus ista'wa alal arsul oh enggak bukan tinggi artinya ista'ula berkuasa berarti kalau berkuasa sudah secara otomatis sifat ista'ul istiwa tadi tinggi itu terdingkari begitu seterusnya ya allah ku'dra atau ni'mah lima khalaqtu biyadaya kata mereka dita'wil begitu dita'wil berarti sudah diselewengkan ya sama saja berarti tidak ada sifat tangan bagi Allah karena makna tangan bukan tangan yang hakiki bagi Allah sesuai dengan kebesaran kagungan Allah tabarakat wa ta'ala begitu seterusnya lihat dan banyak contohnya banyak contohnya tatkala mereka meyakini dengan pemikiran ini pelajaran bagi kita pada zaman sekarang ini banyak penebar ya, pemikir mengenai yang batil yang berkedok ahli sunnah ya tapi sesungguhnya pemikiran ahli bida wal ahwa tadkala ahlul kalam lihat pemikiran mereka, ahlul kalam mengatakan bahawa nas-nas al-quran dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah itu Ya. Tidak menunjukkan kepada makna yang bisa diyakini dan dipastikan. Menurut Islam mereka, ya. La yadullu ala al yakin Nah. Tidak bisa diyakini maknanya. Menurut mereka pemikiran mutasyabihat. Nah. Lalu apa yang terjadi? Sementara akal itu menunjukkan kepada sesuatu yang pasti. Nah, jadi qawniyatul menurut mereka kalau Al-Qur'an dan hadis dia bisa dipastikan maknanya masih multi penafsiran طيب tapi kalau akal menurut mereka yaitu menunjukkan pada sesuatu yang pasti lalu apa yang terjadi lihat akibatnya apa begitu membaca ar-rahman as-istiwah Ar ini tidak menunjukkan kepastian bahawa Allah istiwa 'alal arsy kena menurunkan akal begini dan begitu lalu pemikiran seperti itu ya, membawa mereka untuk mentawil maka harus ta'wil begitu seterusnya ya sebagaimana kaum khawarit tadi tatkala mereka meyakini bahawa iman itu hanya satu bagian maka bila ditinggalkan berarti ditinggalkan secara keseluruhan begitu Maka meninggalkan suatu perbuatan melakukan dosa Berarti meninggalkan Bagian dari iman Maka pupus iman imannya Lalu kalau pupus imannya Dia kafir Kalau kafir mana tempatnya? Di neraka Tidak dapat syafaat Kalau orang kafir dah kekal di neraka Begitu seterusnya Dan ini kalau kita pelajari Kita baca tentang Bagaimana munculnya pemikiran-pemikiran sempalan dalam Islam tadi itu akan menambah keyakinan kita ya, bahawa sungguh benar kata Allah dan Rasulnya apabila mereka telah meninggalkan ya, perkataan Allah, kata Rasulnya meninggalkan agama Allah Rasul dan Al-Quran, maka mereka akan sesat ya, seperti itu fattabi ini subul, pemikiran-pemikiran subul semua ini Jalan-jalan yang bersimpang siur, ya. Maka semua sampah-sampah pemikiran tadi itu semua adalah, ya, subur. Jalan menyimpan dari syarat mustaqim. Nah, jangan itu didaur ulang, jadi sakit nanti. Kalau ingin mengkonsumsi minuman yang sehat, ya, gizi yang sehat, berhatinya tersirami, jadi subur, sehat, bersih, pemikirannya juga. Tapi kalau sampah-sampah pemikiran, ya, ya imam menolak imam Memibaratkan ini bagaikan ya aqidah alis sunnah dari mata yang jernih, bersih, diminum sehat jadi obat sehat badan. Sementara pemikiran ahlu Kalam filsafat muncur dari ya, dari hulunya yang kotor kemudian dialirkan kepada ya cemburan dan juga air cumberan semua dan juga kemudian diminum, diambil, ya, daur ulang lagi kudang kotor lagi seperti itu nah ini yang harus perhatikan oleh karena itu Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah banyak memuji Allah atas niiman hidayah ehdinas syaratan mustaqim ya ehdinas syaratan mustaqim hidayah ya tidak bisa ya gimana uh. ya sulit untuk kita mengungkapkan bagaimana rasa kegembiraan Cukuplah orang yang merasakan nikmat hidayah tersebut Dengan dia melihat di sekitar dia Begitu banyak orang yang boleh mendapatkan Hidayah tentang sunnah dan akidah yang benar ini Syukur kepada Allah Perbanyak syukur Kalau Allah akan menjaga nikmat tersebut Naam Jadi begitu Jadi al-sunnah Antara musyabbiha wal mu'abdilah Antara murji'ah Wa khawarij Antara Jabaria dan Kadaria, semua hal itu termasuk ke dalam sekte yang setelah diprediksi Nabi akan muncul, akan perpecahan, terpecahkan akan terjadi, ya, setaftariku terjadi perpecahan, penyimpangan dalam pemikiran tadi dan semuanya itu kena kata, kata Nabi adalah hadika kullu hafinal, kena semua kesesatan tempatnya di neraka Tentunya bertingkat-tingkat kesesatan tadi tidak sama, ya, begitu tidak sama. Nah, ada kesesatan mereka yang sampai pada kekufuran Yang mengatakan Quran makhluk Ini mengingkari semua sifat Allah Kekufuran nah. Jadi tidak sama Kena juga neraka itu punya tingkatan ke bawah Darakat Kalau surga, darajat naik Nah, Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Jafar At-Tahawir Rahimullah menjelaskan fa hada dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina wa nahnu bara'un ila Allah min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu dan ni di penghujung perkataannya beliau mengatakan ya inilah agama dan akidah kami dan sebelumnya di awal ya kitab beliau kita telah sampai ke penghujung Ya apakah bisa kita selesai sepertinya ya Mungkin pekan depan kita selesaikan karena disini banyak pembahasan juga tentang Madhab-madhab uh, yang Batil ya. Tapi kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi Inilah Agama kami dan akidah kami Dan Kembali kepada Mukaddimah ya, Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan Hada dikhu bayani Aqidah ahli Sunnah wal Jamaah ala mazhab fukhahil millet abi Hanifah, al nu'amani bni Thabit al Kuthabi, wa abi Yusuf yaqub yaqub bni Ibrahim al Anzari, wa abi Abdullah Muhammad bni Hasan al Shiyabani. Deluan Allah عليهم أجمعين. Jadi aqidah Taqwiyah. Kata mereka inilah penjelasan tentang aqidah ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, sesuai dengan mazhab fuqaha, ya, fuqaha umat Islam ini. Ya. Yaitu Abu Hanifah kemudian murid-muridnya Ahli Sunnati wal Jamaah. Begitu juga akidah Imam Malik dan pengikutnya. Akidah Imam Syafi'i dan pengikutnya dan akidah Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya. Ya. Kan tadi dalam sebagian ungkapan yang beliau sebutkan ya tentunya tidak sesuai dengan ungkapan Sebagian ulamas atau ulama salaf, Ya dalam masalah Ya arah Ya Itu memang dikritisi oleh para ulama. Tapi inilah akidah Secara umum Ya Kendati dalam ungkapan beliau La tahwihi jihadus sit Ya Tentang masalah Allah Tabaraka wa ta'ala Tentu ini istilah-istilah Yang familiar di kelangan Ahlul Kalam Adapun Ahli Sunnah Mereka hanya mengucapkan Sesuai dengan Dalil Ya Al-Quran Dan Sunnah Allah di Fissama Mustawin ala Arsh Allah Fil'ulu Fawq Ya Seperti itu Tidak menggunakan istilah-istilah Ahlul Kalam Yang global Yang multi penafsiran Dan itu dijadikan oleh mereka untuk Menyesatkan umat Ya Seperti Mujud Bila makan Ada tempat-tempat Mana Ulama Asal mengatakan seperti itu Apa maksud makan di sini Ya kalau makannya dimaksud, itu arah yang enam. Ini kan yang ada di makhluk. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ini yang kita fahami di enam arah makhluk ini. Alam semesta ini. Ya, itu Tidakkan mungkin Allah SWT ada di salah satu itu. Yang dalam alam ini. Tapi kita tahu alam ini yang dengan enam arah tadi, enam bagi Allah hanya ada dua arah. Kalaupun kita katakan arah, tadi jihad tadi itu juga tidak bahasa Al-Quran dan Hadis. Ya, wah Allah yang Maha Tinggi dan semua alam dengan semua arah tadi itu dibawa Allah Taala. Selesai masalah. Kena kita meyakini tidak mungkin Allah masuk ke dalam alam ini atau makhluk. Ya, masuk ke dalam zat Allah mustahil. Allahu akbar. Enggak ada yang memahami seperti itu. Maka apa apa maksudnya bila makan? Tapi ternyata bila makan itu itu adalah ya ha, hakikat kesimpulan dari akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah la lafuk, la tahat, la yamin, la dahil, wala kharij. Itu akidah Jahmiyah. Ya. Jadi Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak ada dalam tidak ada di luar Kata para ulama Jadi anda tidak mengutapkan ada ilah Jadi intinya kata para ulama salaf jahmiyah itu ingin mengatakan Laisa fissa ma'rabun yu'abad ilahun yu'abad Ya Bahawa tidak ada di langit Rob yang diibadati Tidak ada makannya tempatnya Itu Dan tentunya ulama salaf lebih cerdas Tidak bisa dibandingkan dari orang sekarang ini sekarang ini ada yang mengatakan ungkapan ahlul kalam enggak paham apa maksud dan konsekuensi baktil dari hal itu. Nah, jadi itu maksud ya ingin mencari ketinggian Allah tadi. Bila makan. Ya. al -Jahmiyah dahulu mengatakan lafok la, la tahad. La dakhil wa la kharij, enggak di atas enggak di bawah, enggak di dalam enggak di luar. Mati di mana? Nah, datang Ahlul Kalam, sekarang bila makan, Berarti tidak ada tempat. Intinya dia menyimpulkan, ya, Jahmiyah sebelumnya lebih terinci, tidak datang, tidak bawa, tidak depan, tidak belakang. Ini semua jihad sit. jihad kata mereka. Nah, datang Jahmiyah, ya, yang mengadopsi pemikiran Jahmiyah dari berbagai sekte bila makan. Ya, mereka makan di atas, bawah, tempat ya, uh, Dalam Kemudian di luar Kanan, kiri, begitu Ini tempat semua Allah tidak diliputi oleh itu semua Berarti di mana? Ini ya, tak ada makan, tak ada tempat Ya subhanallah Itu bukan akidah al-sunnah Kita kata akidah al-sunnah Allah Kalaupun kita nambah kalimat mawujudun nah, Ini semua tidak dimaklumi tak ada yang memungkiri mawujud ya, kalau alam mawujud apalagi Allah tawaraka wa ta'ala dalam artian itu bukan yang spesial kerana juga ada makhluk ada Allah ada tapi tentu Allah wujudnya azali yang tidak dahulu oleh sesuatu dan tidak akan berakhir mawujud naam gak ada mengingkari gak perlu tambah kalimat mawujud tapi yang diingkari mawujudnya ini di mana ya yeah. folk Tahat dimana saja. Nah, akidah alis sunnah sepakat semuanya Allah itu ada di atas aras tanpa keraguan. Kenapa? Kena Allah mengatakan. Kenapa? Rasul yang mengatakan. Kenapa? Ijma kaum ke muslimin dan fitrah kita mengatakan hal, dan akal yang sehat. nah seperti itu. Maka kaum muslimin sepakat yang masih lurus fitranya Bahwa Allah musta'ilah ars parulah menyebutkan bahawa ya tak kala orang seorang berdoa berdoa ya maka kita juga sering pencerama mengangkat tangannya ke atas menyebut Allah ini apa maksudnya ini? kalau Allah tidak bertempat gak maha tinggi. Tidak perlu nunjuk. Kan tidak ada tempatnya. Di fitrah. Di sadar tidak. Ya. Yang mengatakan Allah tanpa tempat. Tapi fitrahnya. Tak kala ditanyakan dan jujur. Dan fitrah yang masih. Yang selamat dari najis tashbih. Ya begitu kata para ulama ya. Selimat min najasati tashbih wa akhidharihi. Najis dan noda tashbih. Dia akan menetapkan hal itu oleh ya. karena itu sungguh sayangkan orang yang mungkin dia belajar dah bertahun-tahun ya, belajar ilmu agama, belajar tentang akidah, tapi gak tahu kesimpulannya gak tahu di mana Allah, jadi apa yang belajar di selama ini kerup yang diibadati, tempat berdoa lah, kalau berdoa gimana berdoa bertahun-tahun Mulai dari kita balik sampai detik ini belajar berdoa, kita angkat tangan kemana? Angkat tangan kemana? Kenapa diangkat tangan? Kenapa Rasul kad berdoa datang soal minta istiqomah, mengangkat tangan sampai terlihat ketiaknya yang putih. Namp di waktu perang Badar Nabi berdoa sampai perasaan. Kenapa Munajatu kali Rabbi kau? Ya Nabi. Mengangkat tangan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di waktu haji wada' meminta persaksian pada sahabat, kalian akan ditanya tentang saya nanti, tentang risal yang saya hamba ini. Ya, apa yang kalian katakan? Sahabat menjawab semuanya yang ribuan yang hadir waktu haji wada' tersebut. Ya, mengatakan "Nashhadu bi annaka qad ballaght." Ballaghta salawa wa adait wa nassahhtu ummah setelah itu nabi mengatakan sambil meminta rasyid ya Allah Allahumma fashhad Allahumma fashhad begitu nabi menunjuk dengan telunjuknya kenapa Nabi meyakini Allah Maha Tinggi tidak tersarash Naam ikhwat iman ini akidah yang dengan membaca al-Qur'an dan hadis seorang paham ini akidah al tapi sebagaimana yang permasalahan yang kita sebutkan tadi? ya, Karena mereka telah memiliki persepsi yang negatif tentang kalam Allah, maka akan melahirkan akidah yang negatif juga. Ini intinya. Ikhut al ya. Maka Imam Abu Jafar At-Taha'i menjelaskan di penghujung akidah beliau, inilah akamah kami, inilah akidah kami, lahir batin. ya dengan catatan tadi tentu ada hal-hal yang dikritik oleh para ulama dan itu tidak mempengaruhi karena maksud beliau benar bukan seperti ahlul kalam nah. dan yang anehnya tatkala ahlul kalam menukil perkataan Abu Ja'far ath-Thahawi yang berkaitan bahawa kata mereka ya Allah la tahwil jihat sitt Allah tidak dilingkupi oleh ya, arah yang enam seperti makhluk ya mereka gunakan kalimat tersebut untuk mengingkari Ya, ketinggian Allah Padahal Al-Imam Abu Jafar At-Tahawih Di dalam kitab yang sama, di akhirnya kita baca ini Sama Nih, nih terjemahannya dan kitab yang ini Di angkupungkapan beliau Ya Kalau kita baca, dan kita jelaskan panjang lebar Wahuwa mustagnin alil arsi wa maduna Allah itu Tidak membutuhkan ars dan sesuatu dan semua yang di bawahnya. Nah, makhluk semuanya harus paling tinggi. Jadi Allah istiwa di atas harus tidak butuh kepada Arsy. Kemudian wamuhitun bikulli syai'in fawqahu. Dan Allah meliputi segala dan Allah itu dia ada di atas segala sesuatu tadi. Jadi kita harus ya kembali memahami perkataan para ulama tersebut sesuai dengan ya secara kolektif jangan mengambil sepotong-potong dari perkataan para ulam kemudian tidak memahami ya, perkataan yang lain ini hal yang keliru dalam masalah ilmiah jauh dari amanah ilmiah ya amanah ilmiah sangat jauh dari hal seperti itu baik karena waktu membatasi kita insyaallah kita akan akhiri ya, kajian kita tentang akidah tauhid insyaallah pekan depan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua demikian wallahu alam Nah, baik, kami izinkan atas materi yang telah disampaikan, melalui tadi disampaikan oleh lalul studi pagi hari ini. mudah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah pertemuan peraman yang Allah Subhanahu Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di nomor 0819896543. Kalau Anda bisa menghubungi kami setelah langsung di layanan telepon di 021-823-6543 Baik, yang pertama kami akan terlebih dahulu di layanan lain singkat Ustaz Ada pertanyaan Jadi hamba Allah yang berada di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, mengapa banyak orang atau golongan yang tergelincir di dalam masalah takdir dan masalah sifat Allah ini Ustaz Mohon penjelasannya Baik kenapa banyak golongan yang menyimpang ya dalam masalah ini e, ada banyaknya di sini ini panjang pembahasannya tapi e, di sini saya akan e, membacakan perkataan ja, e, ibnu Abil Iz al Hanafi penjara ya, penjara ya, kitab tidak Tahawiyah ini ini kata beliau telah menyebutkan ya sekte-sekte yang sempalan tadi dari nanti uh, saya lihat dulu dia boleh disebutkan di sini. Uh, akan kita sebutkan insyaAllah hal ini seperti setiap al-madahib al Radiah yang semoga Allah menyelamatkan dari hal itu mu jahmiya, jabariya, dan semua yang menyelisihi uh, akidah al-sunnah dan yang terjurus dalam kesesatan ya apa penyebabnya nah al-imam ibn abil izl hanafi penyarah kitab tersebut di penghujung syarahnya juga menyebutkan saya akan baca sedikit perkataannya ya, kata beliau wasabbu dholali hadhihi alfirq wa amsalihum uduluhum an as-sirati almustaqim alladhi amarna Allah bittibahi dan sebab ya kesesatan ya dan sebab kesesatan semua ya sekte-sekte ini dan yang semisalnya Iaitu berpalingnya mereka dari suratul mustaqim yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Wa qala ta Wa anna hadha wala Taala, wAnhaa dzal surat mustaqiman, fatabiu, walla tatabiu subulah, fatafarra, fatafarq bikkum ansabili. Ya, kata Allah yang artinya dan inilah jalanku yang lurus. Jalannya lurus. Fatabiu, ikutilah jalan yang lurus tadi dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain fatafarraqu bikum an sabili sehingga menyebabkan kalian akan ya tersesat ya terpecah belah dalam mengikuti jalan Allah dah tersesat terpecah belah ya kerana telah mengikuti berbagai pemikiran kesesatan tadi waqala ta'ala kul hadhihi sabili adu ilallah Allah la basiratan ana wa man ittaba'ani ya katakanlah Muhammad, ini jalanku siratul mustaqim, qala Allah wa qala al rasul ya, itu jalan Allah adu ilallah, aku mengajak kepada Allah, ala basira berdasarkan ilmu ana, aku kata rasul dan juga orang mengikutiku kemudian Imam Ibn Abil Es mengatakan, Allah menyebutkan sirat, uh, na'am fawahada lafza sirat, sirat itu ya, redaksinya itu kalimanya bentuknya tunggal, ya, bukan majmuk begitu juga sabil, subul sabil, jalan Allah sabil. Yang lain bukan subul. Kenapa? Kena al-haq itu satu. Sementara subul pemikiran-pemikiran tadi banyak sekali, maka subul penyimpangan. Nah, kemudian beliau menyebutkan, ya uh, hadis Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan bahwa Nabi saw pada suatu hari di hadapan para sahabat, ya mengambil sepotong ranting kemudian menulis. Atau menggaris di hadapannya garis yang lurus satu garisan lurus. Kemudian di kiri kanannya banyak garisan yang bersimpang siur. Kata Nabi menunjukkan bahawa garis yang lurus ini adalah surat suratullah mustaqim. Betul, dia ikuti. Waktu anjam ini hutukan, bagalah di subul. Kiri kanan dia juga digaris bersimpang siur jalan tadi ini subul semua jalan jalan pemikiran pemikiran kesat akidah akida yang sesat pemahaman yang menyimpang. Ya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dan seterusnya ini subul semua. Ya. Maka jangan diikuti. Dan Nabi SAW alaihi wasallam kemudian membaca ayat wa an hadza as-siratul mustaqim fa ttabi'u wa bikum an Kemudian setelah itu Imam Abu al-Alis, Abu al-Iz mengatakan Ibnu Abi Al al-Iz mengatakan wa min huna ya'lam ittiranna ittirar al-'abdi ila su'alihi hidayat as-siratil dari sini kita memahami, dipahami Ya, begitu besar kebutuhan Ya, hajat Seorang hamba Kepada doa Berdoa Untuk diberikan hidayah kepada siratul mustaqim Ya, melebihi semua kebutuhannya Makan minum, tiga kali Sehari, mungkin ada dua kali Kalau hidayah Sebagaimana kata para ulama itu menyertai setiap ya menit atau setiap pernapasan yang kita lakukan kita bernapas menghirup oksigen tidak terhitung banyaknya setiap ya nafas tersebut membutuhkan hidayah. Makanya diwajibkan baca apa eh mustaqim dalam solat kalau enggak dibaca berarti enggak sah solatnya. Karena nak baca rukun. Nah begitu. Jadi itu secara global kesimpulan kalau ada pun rinciannya ini kita ya tentunya tidak akan mungkin pada kesempatan yang mulia ini. Nah demikian Allah wa'alaikum. Baik, Quran Dazul Khair atas jawabannya saya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya dengan siapa di mana? Ini dari umum Azim Tanjung Enim, tat silahkan. mau oh, nanya, eh sudah ya udah berdoa, tat setiap setelah salat, sholat sunat, waktu-waktu mustajab mendoakan agar adik-adik kakak-kakak kita itu mendapat hidayah, tat tapi sampai detik ini juga sepertinya masih belum tersentuh hidayah, tat apalagi yang mesti uh, saya lakukan, tat. Apa ini ada kaitannya dengan takdir Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. terima kasih kepada ibu yang bertanya di Tanjung Anem ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus sekali. Dia telah berdoa, berkali-kali berdoa terus menulis berdoa. Ya. Untuk saudara-saudara adik-adiknya, mungkin ya kerabat-kerabatnya, saudaranya untuk ya hidayah, agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi sampai detik ini ternyata mereka belum mendapatkan hidayah, ya belum terbuka jalan hidayah di mereka. Lalu apa yang dilakukan? Nah, ya, Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pertama, ya tentunya Allah akan membalas seluruh kebaikan ibu kena dan antara bagian kebaikan kepada ya karib kerabat kita silaturahim mendoakan kebaikan bagi mereka ya, bukan sedang ngasih duit saja silaturahim itu bukan sedang ngasih duit saja nah bahkan yang terbaiklah mengajak mereka kepada kebaikan datangi diajak ya bahkan termasuk dalam berdoa berdoa mendoakan kebaikan bagi mereka nah terus maka saya katakan jangan putus asa jangan putus asa terus berdoa nah, doa dan Allah tentunya memiliki hikmah yang sangat agung dibalik itu semua pasti ada hikmah nah, ini terus berdoa kemudian terus mengajak kepada kebaikan jangan berputus asa, mengajak kepada kebaikan mengingatkan mereka, jangan bosan kerana tujuan kita menyampaikan nah ini perisimah kedua tujuan kita menyampaikan tujuan kita dalam mengajak itu menyampaikan al-haq sementara yang menanamkan hidayah itu memasukkan ke dalam hatinya sehingga dia menerima al-haq kembali berjalan kebenaran menerima akidah yang benar itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada intervensi, ya, seorang dalam hal itu. Itu hak Allah semata. Jangankan kita yang memiliki keterbatasan ilmu, ya, kecanggilan pengetahuan kita. Nabi saw dalam hadis beliau mengatakan ini: "Akhshakum atau atqakum wa alamukum billah. Aku Orang paling bertakwa dan paling berilmu tentang Allah. Anda beliau orang yang paling berilmu. Allah mengatakan, terkala paman yang diajak beliau, yang juga membela beliau, ya selama hidup terbagai serangan dan cacian dan juga ya kejahatan kaum Quraisy, di puncuk hayatnya Abu Talib, ya tidak sempat mengatakan La ilaha illallah. Nabi datang, mendatangi, mentalkid ya am. Kullu ilaha illallah Waibamanku iza manku ucapkan la ilaha illallah kalimat yang akan menjadi hujjah ya dari kuntum di sisi Allah sebagai bukti keislamanmu Di samping juga ada Abu Jahal Abdullah yang lainnya tokoh-tokoh Quraisy Apakah kamu ya Abu Talal Ta akan berpaling dari agama nenek moyang kita Maka dia mati dalam keadaan kufur syirik Rasul bersedih ya Lalu, lalu turun ayat ya turun ayat yang menjelaskan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya adhimi yasha kamu Muhammad tidak akan bisa berhidayah kepada orang yang paling kau cintai kau mencintai pamanmu ya dia menyukai paman yang telah membantu memperjuangkan dia di waktu dia masih terutama dalam kondisi di Bekot ya oleh orang kafir Quraisy, tidak bisa macam-macam mereka kerana mereka takut kepada Abu Talib jadi tokoh yang ditokohkan akan tapi sebagaimana kata Allah wa'innaka la tahdi ila siratim apa itu hanya berikan hidayah kepada jalan yang lurus apa maksudnya menjelaskan menyampaikan memberikan nasihat wa'jangan oh ya tausiah ma'u'izah itu yang bisa dilakukan nah maka ibu jangan berputus asa terus lakukan Karena itu tugas kita yaitu ibadah kita beribadah sampai mati, berarti berdakwah juga baik dengan perkataan, omongan, bilhal sampai mati. Kenapa? Itu bagian dari hidup ya terus aja saudara kita, keluarga kita doakan terus sampaikan ya suatu saat Allah akan bukakan pintu hidayah baginya sehingga begitu mendapatkan hidayah ibu juga akan mendapatkan pahala dari perbuatan mereka karena hidayah itu mereka dapatkan lewat ibu sendiri. Oleh kerana itu, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa terus. Kemudian peringatkan mereka tentang bahaya dari ya sahabat-sahabat yang jelek, teman-teman yang enggak baik karena itu sangat mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi kondisi seseorang. Nah, demikian semoga Allah memberikan hidayah kepada kepada muslimin untuk kembali pada jalan yang benar pada siratul mustaqim jalannya Rasulullah, akidahnya Rasulullah, para sahabatnya dan para imam-imam ahli sunnah dan semoga Allah menyelamatkan mereka kita semua dan kaum muslimin dari berbagai pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang sesat dan aliran-aliran sempalan yang menisbatkan kepada Islam tentunya itu semua adalah hal yang harus kita waspadai. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua اللهم أرنا الحق حقا ورزرنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورزرنا اجتنابه اللهم يا رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه اختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا واهدي بنا وَجَأَنَّ هُدَاتَ الْمُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَمُدِلِّينَ اللهم آمين هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته